Seguim amb els esports al punt, avui tenim protagonistes diversos, hem parlat de l'Hockey Lliga, hem parlat amb el començament també de la Lliga d'en Vol i seguim amb el món del, del futbol, una vegada oh. més, i en aquest cas amb Raúl Raül Coloma, que avui eh, avui visita els nostres estudis i per segona vegada en poc temps, perquè fa poc va estar xerrant amb la nostra companya, eh sí? Bon dia, Raúl, Bon dia. Benvingut, què tal? Bon. Suposo que prefereixes xerrar amb ella amb mi, no? Estic content amb els <laughs> Molt bé. molt diplomàtic, no? Són personalitats diferents, però, mm -hmm. bueno, ja m'agrada veure la cara de tant tant. Molt bé. Escolta, Raül, Varem començar la temporada fa 15 dies, i com anaven les coses, que no ens van sortir bé el camp del Tornera, però després sembla que aquesta última jornada, en la qual no vam poder parlar dilluns per causes d'aquesta malaltia, ja saps, i, mm -hmm. i però sembla que, que sí, que es va veure un futbol molt més agradable per part del Palafrugill. No sé, resumeix-me una mica com, com ho vàres veure tu des de la banqueta. Bueno, s'ha redressat una, una mica al rum. no? Sí que és veritat que en el primer partit perdem, perquè Tordera ens exigeix era un equip que, que realment no és que proposés un joc molt diferent al que ens mm. proposen els altres equips de la categoria, però sí que és veritat que notàvem que el teníem més treballat i que al final les peces també són, són de qualitat, no? Eh, però bueno, de, de llavors en vam aprendre, el que ens podia donar un rival, i en funció d'això, doncs doncs bueno, eh, teníem preparats els següents partits, hem, ens han donat doncs, uns bons resultats amb, amb un d'un 3 a casa i un a una 5 fora i ara amb, contra la Vallòria hem de ser la mateixa línia, no hi ha més. El Palafragil és el que tu voldries tenien ara mateix, eh, tu l'has estat portant durant tota la pretemporada i ara està en el punt que tu volies? Estar en la direcció que vull, però sí que és veritat que encara queda molta feina. Eh, com, bueno, dient les paraules de Cruyff en el futbol és un joc de fallos i si el millor com igual que qualsevol posi a la seva ment que és el millor jugador del món fa una quantitat de fallos a cada partit vol dir que sempre es pot millorar m'has mm -hmm. tret el mestre ara eh? sí. tret les de... Bé, algun dels mestres el consideren el mestre uh, tres partits per tant hem redreçat una mica aquest rumb que, que dèiem uh, per què? Bueno, per què és el que te abans. Al final aprenem també de, del que ens va proposar Tordera, Veiem ens preparem també millor els suposos partits mm -hmm. i no ens deixem sorprendre tant. Sí que és veritat que, tot i així, encara veiem que les segones parts, bàsicament perquè el resultat sempre ha sigut molt positiu en els últims dos partits, anàvem 3-0 a favor, i, i això als jugadors, per molt que els avisi, sembla que, que encara costa una mica no? sortir del tot endollat, però bueno, la veritat és que jo crec que a base de cops estem aprenent i, i és positiu perquè entenc que després quan vinguin, quan vinguin magres doncs serà quan haurem de, de sortir una mica millor i... mm -hmm. Havíem parlat de termes, com, no de por perquè tampoc m'agrada utilitzar aquesta paraula però el Tordero va ser un dels grans enemics de la temporada passada el Lloret ens va repassar de valent la temporada passada i en canvi aquesta vegada hem, hem passat determinament per sobre, el partit de la jornada passada també bastant bé eh, ja han hagut resultats sorprenents com per exemple l'alcalde Guido que la temporada passada anava tan, tan bé, tan bé, tan bé sí. i cau davant de la sauleda que havia caigut als primers partits o sigui, una mica estrany tot plegat però no sé si segueix un esquema que tu veies que tu endevinaves el que m'emporto d'aquesta categoria de, de la Lliga en si és, jo crec que és específica nostra és el fet de que sembla més no una Lliga en el sentit de que hi ha molts i molts camps diferents, molts estils de jocs que són eh, no tots semblants, i, i això fa que sigui més una competició eh, semblant a la selecció. Eh, són competicions a vegades necessites uns certs jugadors per eh, adoptar un estil de joc diferent per a te el camp, no és el mateix, sempre ho he dit, jugar al camp de la Saoleda on, on el camp és molt mm -hmm. i molt petit, o, o jugar al nostre estadi, que és molt i molt més gran. Llavors jo entenc que, per exemple, en el nostre camp és molt, és molt més factible intentar jugar en curt, intentar superar línies a través de, del joc en curt, però en canvi en un, en un camp com, la, com el de la Saoleda doncs és, és més procliu intentar ser molt més directes, intentar evitar doncs, doncs, bueno, que, que, que hi hagin pèrdues a prop de l'àrea. Mm -hmm. Però la tònica en aquesta categoria deu ser més camps com el, el, el camp del Gregal que no pas camps com el del Palafrogell. Sí. sí, però clar, al final nosaltres juguem cada dues setmanes al nostre camp mm -hmm. i això vol dir que hem d'entrenar el nostre estil perquè al final cada dues setmanes estem allà però alhora ens hem d'adaptar també a el que pot passar quan juguem al camp de fora i és important saber tema dimensions de, de camp a després per nos adaptar bueno, això li deu passar al millor passador de l'equip no? que ara no hi ha però que el, el, aquí a l'estadi passa les pilotes perfectes i en canvi juguem segons quin camp i els envia 20 metres fora Clar, és, és que és el que dic, al final tu busques certs automatismes a vegades inclús perquè juguin de memòria o perquè simplement els jugadors entenguin quan fer, depèn de quin moviment, però vegades els camps petits es donen moltes, moltes més vegades, llavors exigeix una, una força dins del jugador que també han de, han de demostrar i que a vegades doncs, no, no arriben i, i inclús clar, al final el, el rival també juga i no sempre pots fer el que tu vols no, llavors si, si a la que tu estàs avançant i ho fas a poc a poc, a la que ells roben te la tiren directament al teu camp doncs, o, o t'adaptes a això o normalment ets, ets, ets pell i acabes, acabes tinguent problemes mm. Aquest cada setmana la Ballòria, no em penso que és sí. si, si no m'erro el rival, la temporada passada va ser un, un equip de mitja taula difícil de superar també Sí, són un equip semblant entenem que, que, ens, que ens faran això un estil de joc directe però, com t'he dit, venen al nostre camp, llavors entenc que el seu joc es veurà, si tindran menys solucions, perquè la veritat és que el nostre estadi doncs, es, fa, es fa molt llarg per la gent que intenta proposar aquest estil de joc, però, però bueno, venen de tenir un resultat negatiu amb Vilartagas, però, en canvi, s'hi van guanyar a quart i, i suposo que doncs, tindran ganes de repetir -ho. Nosaltres... Ja venim avisats, tant del que va passar la temporada anterior amb el, amb el propi Lloret i ara també en el descans, perquè tornem a, a repetir. Sortíem amb un 0-3 i, i només començant són un gol i, i això són coses que no tolero. Llavors ja vam remarcar un altre cop els entrenaments d'aquesta setmana i seguirem amb això. Sí, me, me fa, me fa, no, no me fa gràcia, no és la paraula, però sí, no ho tolero. Sí, però passa, no? el que passa, el, el problema és quan te marquen el segon. Si te marquen el primer, mira, pots reaccionar, però el segon és quan comencen a entrar els nervis, eh, no només el jugador sinó la banqueta, el públic... Sí, i de moment encara hem sigut afortunats, perquè és el que dius. Eh, hem tingut la, la gran fortuna de que en moment no ens han fet aquest segon gol, però a sota prop, Postalric, a la segona part, eh, crec que va tenir el pes de, del partit durant, durant totes les segones. Mm -hmm. Sí que teníem estones on teníem alguna ocasió de fer gol i tampoc el fèiem, però, però van estar molt a prou de fer el segon i llavors sí que s'hagués complicat i amb Lloret, aviam sí que és veritat que van sortir uns 10 minuts molt forts i que ens van fer un gol també per una errada nostra en la que crec que hi havia un fora de joc d'ells de, de, però ens fan un gol en una situació que està molt entrenada que per tant personalment em, em molesta i que després amb, amb el 3-1 doncs ens poden fer un 3-2 però tenim la afortunada el quart gol i llavors ja es fa més fàcil i després del partit de fora doncs va anar millor, molt millor mm. sí, bueno, tots els partits estan, aquests estan anant bé i, i crec que de moment aniran bé ara, bé, el futbol és el que diem molts i molts estils de joc tot està acceptat, tot, tot és vàlid i, i qualsevol... priori qui et diria, escolta, que som el palafrugir que es preocupin els altres de com juguem nosaltres no? No, sí, clar, al final és que és això, tothom juga i... Som aquell com el Barça, no som el Barça, que se'n preocupin els altres, no? Sí, bueno, que li diguin al Liverpool, no? <ríe> També. Clar, tothom creu que no? si ets el preferit has de guanyar sí o sí, però tothom et posa problemes i has de saber adaptar-t'hi i això no vol dir canviar tot el que tu fas... Simplement que a vegades de trobar solucions no Depèn de, quina, de quin moment del joc i, i de... Què és el Palafrugell ara mateix? És el, és el gran favorit per, per pujar de categoria Ja sé que no t'adeu agradar parlar d'aquestes coses però Té un equip eh, com ho direm, Jove, un equip eh, tècnic Un equip eh, de lluita Com és aquest Palafrugell? És un Palafrugell amb amb diferents, amb diferents Personalitats que Això jo crec que és positiu Perquè al final tothom pot aprendre de l'altre I, i contàgia. Sí que és veritat que som un equip molt jove, de fet els, capitans, els primers capitans que són Brian i Manel tenen 25-26 anys i això diu molt perquè no hi ha algú de pes ara mateix que, que sigui el, el veterano però sí que és veritat que, que aquest paper també l'incorpora en Cepo, el meu, el meu ajudant que l'any passat era jugador del nostre mm -hmm. equip però ara està, està fent part de, del cos tècnic m'està donant un cop de mà i també ajuda a l'equip perquè en els moments de situacions complicades o que necessita una mica d'experiència ell pot aportar-les que també era una mica l'objectiu, I, i en quant a joc doncs intentem ser com a mínim un equip que porti el pes dels partits, que sigui vertical, que no vulgui deixar la pilota al rival, però, però adaptable, al final hem de ser... Com s'han adaptat els jugadors que has incorporat aquesta temporada? Bé, força bé, sí que és veritat que tenim alguna lesió, que això sempre doncs, molesta una mica, perquè es fa... no sé com dir-ho, que al final no pots treballar d'una forma continuada amb, amb el jugador, és una putada, en definitiva. Sí, en definitiva. No, no sé si és la paraula o no, però, però ho és, però un entrenador no poder disposar dels jugadors i anar preparant-ho tot, eh, doncs és... ha de ser, ser punyatero. Sí, és una llàstima, perquè és el que dèiem. A les pretemporades és complicat, perquè molta gent treballa i no pot venir de forma continuada, i, i en canvi alguns altres, doncs sempre hi han algunes coses no, que, que no pots controlar. Mm. Però amb totes les incorporacions noves estem molt i molt contents. De fet, la... sempre dic de la cara positiva, l'altre dia amb el Lloret és en... és en Badre, en Corporació Nova, i, i venia d'una situació personal complicada que va fer un hat-trick, mm -hmm. i estem molt contents per ell. També es queda amb la pilota, en aquesta categoria? i sí, clar, els nostres, els nostres segur, els altres perquè sí, si els hi fem els altres no se'n faran mai, mai tres, home, cap jugador d'ells, uh, esteu veient doncs aquesta xerrada que estem mantenint en, en Raúl Coloma, primer tècnic del, del conjunt de casa nostra del Palau Perfugill de d'aquesta tercera catalana en la qual intenta assolir l'ascens que la temporada passada es va escapar uh, cap al final de la temporada, precisament lluitant amb, amb equips com el Blanes, que sí que ho va fer el Tordera i d'altres que no recordo que la Guido també estava perllà, però n'hi havia alguns uh, notes molt de canvi en respecte la temporada passada, veure-ho a part de, de, del funcionament de la Lliga dels equips i del Palafrugit, però també veure-ho de segon com veure de primer, no? Bueno, no vaig passar canvi, la veritat és que al final són gairebé els mateixos equips entenc que els entrenadors més o menys també són els mateixos en gran part de, de les banquetes i bueno, el funcionament ve el mateix, simplement que cadascú aporta doncs, el porta seu bra de sorra i, i és diferent no és el mateix equip de l'any passat que aquest i els altres doncs també tenen peces noves i volen suposo doncs, tenir objectius diferents Has comentat que la plantilla és molt jove màxim 25 anys eh, si tenim en compte que l'entrenador en té 22 no m'has dit potser som els més joves de la categoria en aquest sentit eh, tenir algun jugador de pes algun jugador de 30 de més de 30 anys que, que siguin d'aquells que tenen els allò pelats de, de jugar a futbol eh, seria bo per l'equip o, o, o potser no perquè després es veu molta diferència entre, entre entrenador i jugador no, no, al contrari, o sigui, no és que l'equip el, el més gran tingui 25 anys per exemple tenim el cas d'en de, Xavi que, que en té 29, si, ah, no, si no ho entens bé vull dir, mm -hmm. vull dir que el capital que és el, mm -hmm. el que porta el pes, per dir-ho així no? que és de demostrar també una mica normalment solen ser els veteranos, en el nostre cas són gent de 25-26 anys però que porten tota la vida en allà i que exerceixen com a tal vull dir, són els veterans de l'equip i està molt bé però sí que és veritat que comences a mirar un per un a, amb el DNI i sí que són joves però, però és que qui més... O sigui, jo crec que ningú més que jo pot, pot demostrar, jo crec que... O abandonar aquesta, aquesta frase, per dir així, que els joves són vàlids i que, és que no ens hem d'amagar en això, dir, la, la joventut per mi és un, és un factor important i, i de valor. I el cas també tenim a casa amb en, amb en Moja, un juvenil que venia a fer pretemporada i que s'ha establert en el primer equip i és una peça més. Mm -hmm. perquè el fet de, de com tu ser, ser jove i agafar un equip com el Palafrugilla és una cosa doncs, que eh, suposo que trenca moltes, no sé si tradicions futbolístiques en aquest sentit, o sigui, agafar-lo el sistema d'entrenar no és el mateix teu que una persona de 40 o de 60 anys perquè encara n'hi ha d'entrenadors doncs, que tenen una certa edat què, què portes? Què has aportat? Què es volgut canviar? Aquesta saba nova que tens o aquesta metodologia que, que heu après moltes vegades més davant dels llibres que no pas davant d'un equip? Bé, bueno, jo em caracteritzo perquè al principi, sobretot al principi de la pretemporada, sóc un més intervencionista, intento sempre fer eh, molts entrenaments on, on sí que haig de parar bastant pel fet de que encara hi ha calor, s'està bé en, en quant a temperatura, llavors els jugadors poden estar parats perquè comencin a ser més, més cerebrals, que comencin a absorbir no, a tota aquesta informació nova de, del que hauran de fer al camp. I, I res, després sempre intentem que els exercicis siguin, siguin bastant característics, és a dir, que tinguin una transferència al camp, que els vegin una solució, però que alhora tinguin diferents alternatives. És a dir, Jo els hi puc definir un cert moviment, però perquè aquest moviment els hi doni eh, quatre opcions per acabar una mateixa jugada. Entens, per exemple, si, si diem que el punta fa sent desmarc a segon pal quan l'extrem entra cap a dins, amb la pilota doncs, li estem dient que, que té una trava al doble, que li pot donar a ell, que sempre pot començar amb el mitjà punta, que els, el punta, si no el segueixen, doncs el té sol i que mala, si no passa res de, res de tot això, doncs sempre ell està sol per poder acabar la jugada. I li estem donant diferents alternatives amb, amb uns moviments automatitzats, no? I, I, bueno, això va ser una mica l'hora de protemporada, intentar que, que l'equip doncs tingués uns moviments adaptats i, i reconeixibles per tothom i ara intentem que, que l'equip s'adapti a diferents situacions que pugui pensar i veure ostres, ara m'ha passat això, doncs què puc fer jo no? que sigui el, el jugador una mica més intel·ligent per si mateix mm -hmm. La metodologia que tu apliques és la que has après amb el, amb el Girona tu també vens a Figueres un equip històric de, de casa nostra mm -hmm. no sé si has estat mai o, o has mamat del, del sí. Figueres per tant, eh, el bagatge a l'esquena encara que sigui jove és ampli Sí, per sort he tingut, he tingut molta sort de poder aprendre de, de, de molta gent, ja no només de la l'hematologia que prenc en un club, sinó també d'altres entrenadors no? que, que m'han ajudat, i, i no me n'amago, vaig començar des de que tenia els 15 anys, de fet fent les pràctiques allà a Figueres. Ets un malalt del futbol, eh? M'agradava, m'agradava. Uh -huh. I, I així continuo i espero poder-hi poder continuar molt de temps. I res, doncs, mira, anant a Figueres, vaig aprendre de, del propi Vilches, amb el, que podia, amb el que podia veure i, i amb consells seus. Eh, després també a la jonquera d'Axel Bizuete, ara a Girona. Quan he estat a Figueres a Futbol Base, doncs, m'havia d'adaptar també a al que tenia i, i anar aprenent a base d'errors, com, com fan els jugadors i com crec que fa molta gent. I, I res, eh, a Girona sempre he dit, que per mi és el, el meu creixement personal més gran, perquè és on he vist mm -hmm. de veritat el que, el que pot aportar el rival el que pots fer tu i tota una manera de, de gestionar un, un equip, I, i res, i segueixo prenent. A dia d'avui encara m'estic formant i, i això és molt positiu. És clar si t'estàs formant. I el, I el que te queda, perquè em diuen que mai has deixat d'aprendre, no?, Clar, clar, tot i així, ja et dic, estic fent un, un curs i, i m'agrada en quan quant a titulacions ja no puc seguir perquè abans era una que m'agradava i, i m'agradaria tornar a fer segurament al cap del temps perquè entenc que d'aquí 10 anys s'ensenyarà el mateix que s'ha ara i, i és important, jo crec que un entrenador ha d'estar en contínua formació perquè és el que ajuda el jugador a, a millorar al cap i a la fi, no? Les tendències no són les mateixes fa, com has dit abans, de fa 20 anys que les que són ara. El futbol mai canviarà. Això jo crec que que no és del tot així. Sí que és veritat que la, la tendència està allà i que, i que el futbol és de tots i, i val per tot, però sí que és veritat que hi ha molta gent que veu que el futbol modern és el mateix que el d'abans. Mm, I ens òbviament. hem d'adaptar. Incluso amb les lesions es nota. les lesions? Sí. Abans segurament en lesions poder més per cops o, o un altre tipus de lesions no, no et sabria a ben bé, però sí que és veritat que la tendència ara dels ligaments creuats, que abans no es veia tant, però és, a, és perquè ara... Els moviments són molt més elèctrics, són molt més canviants a l'hora d'incluso els canvis de sentit. I això és el que provoca aquest tipus de lesions. Que abans no es donava tant, era un futbol més pausat, per dir-ho així, o molt més directe. O sinó sigui, no, no es necessitava aquests canvis de sentit per superar. I ara, doncs, aquests jugadors estan emergent i això ens hem d'adaptar, és el que hi ha Com veieu, 22 anys preix una enciclopèdia del futbol per tant, eh, no serà l'última vegada que el convidarem a xerrar de, de futbol i fer els comentaris de, de la categoria avui sí ho deixem estar aquí, Raül no sé si ens vols explicar alguna cosa més No, simplement intentar que la gent que ens escolti s'animi doncs, venir al camp que sempre els jugadors necessiten una mica d'ajuda Ha no estat aquests dos dies, aquests dos partits que he tingut a l'estadi? Do gent? Bueno, sí, ha estat, ha estat bé però jo de veritat és que les veig després, a la que acaba, perquè durant durant l'escalfament i, i partit per molt que em miri l'agrada no, la veritat és que no ho veus ve, veig però no, no, no m'hi fixo i després quan en soc conscient em fico molt en el partit i, i a vegades és potser inclús negatiu però però bueno, esperem que això, que la gent vingui, que s'ho passi bé que jo crec que, que el futbol per la Frugella és, és maco de veure i, i res, doncs que animin i aviam si aconseguim l'objectiu tots junts doncs a veure si et seguim i podem eh, continuar i sabem que si les coses van bé eh, no tindrem entre nosaltres de temps si van bé, eh, òbviament, perquè això és ja en parlàvem abans fora d'antena que és una arma de, de doble fil entrenar amb un equip del Palafrujell en aquesta edat si, si surten les coses malament eh, òbviament és perquè ets jove eh, si surten bé, doncs ràpidament s'obren les portes d'altres equips a casa nostra, i de més a prop de casa teva òbviament, també. Mm, però tot i així ja no hi penso, si em va bé Palafrugell vol dir que, que és un lloc on hi puc quedar que, que hi puc seguir progressant i, i si les coses van bé entenc que després tindré una mica més marge d'error i això sempre és positiu que un entrenador tingui el temps per treballar com ell vol, és, és important i, i necessari, és molt i molt valorable Raül Coloma, una abraçada Igualment, va